Det är inget märkvärdigt för, för mig. Det är många som säkert inte känner till det, utan jag har ju varit ungdomstränare nu på slutet här. Det handlade om ett, ett, ett, ett bra avbackslag som gjorde väldigt bra resultat nu. Skulle du berätta lite om din handbollsbakgrund? Jag, jag började spela handboll i när jag var 9-10 år någonting, och så spelade fram tills jag var junior. Och sen så sadlade jag om och blev ungdomstränare ganska omgående efter det. Och eh, tränade ungdomslag i Kropps i 5-6 år då, innan jag tog ett break. Och sen så eh, tog jag upp det igen för 3-4 år sedan ungefär. Och däremellan så, så skrev jag en del för, för H&H om handboll. Eh, så att, eh, det har varit rätt mycket handboll för mig hela tiden egentligen. Du har även eh, spännat en hel del tid med Per Johansson. Och att... Eh,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 Så att det har jag gjort här och den gångna säsongen hjälpte jag till med, med ungefär samma uppgifter i Säberås härlag som har, som har Magnus Johansson som tränar. Känner du att du får ett stort utbyte av det här att kunna att hjälpa till med den här videoanalysen? någonting som har gjort dig starkare i din egen, egen analys om man säger så? Eller det är ditt eget handbollskunnande? Ja det har varit oerhört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 du tar över ett kroppskultur nu som är tyvärr åkte ur allsvenskan föregående säsong som nu med en nykommer i framtiden tappat viktiga spelare som ni med en Johan Svenling, målvakten Peter Hans och mittsexan Erik Åberg hur blir detta för en trupp kommande säsong? Vi får ett ungt lag ett ungt orutinerat lag med, med spelare som, som är oerfarna det är kanske en, två tre stycken som har spelat i, i, i allsvenskan då förra året och övriga har inte spelat kanske högre än division 2 division 3 som, som högst då. så att eh, oerutenerat och, och oerfaret som sagt men eh, jag tror att vi får försöka insetta det med, med ungdomlig entusiasm mm. eh, Det är ju en sak att tappa de här som, som idrottspersonligheter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 en vänster nia och en, en duktig skytt och vi har förhoppningsvis Henrik Erlandson att han stannar kvar och, och en höger nia Esmus Nilsson är vänstersexa. Det är väl de tre egentligen som är de, de mest rutinerade som, som får, får ta ett stort ansvar. Om man ser på Boslen som handbolls del, så här utifrån numera så, så känns det sig lite um, tröstlöst på något sätt. Man själv växte upp i Boslen som Elisil Håko var en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 gått ner sig lite eller rätt mycket i, i och Det har ju bland annat, bland annat resulterat i att, att förbundet inte, alltså och sambosförbund finns inte längre kvar inför den här säsongen man har ju gått upp i Göteborgs sambosförbund och det är väl ett, ett svaghetstecken om något. Det enda, det enda samarbetet som finns är på flicksidan och damsidan med, med någonting som heter Team och där man då ska försöka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 Sen så återstår det att se vilka det som är, är tillräckligt mogna för, och, för att ta en sån roll? Och, och hur, hur står och vilken omfattning det blir. Mm. Eh, ni har eh, precis dragit igång, eller ska dra igång eran andra försons är nu. Eh, hur ser planeringen ut för toppskultur? Ska ska vara väg på några turneringar, eller har ni träningsmatcher, eller hur ser det ut för det?